Jižní hitparáda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den od mikrofonu Country rádia. Vaše zdraví, z Devadla, Pýrci Bramana. Amení. Pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí. A to mi stačí. Proto vám ich nabízím od internetového knihku Peství Kosmas na tento týden devět. Nejdřív dalších pět z nedávného jarního velkého knižního čtvrtku. Krvavá máry, není zač, nesmrtelná túra do kompostely, nezbytná smrt Luise Wintra a ztráty a nálezy. A ještě čtyři vyšle už dříve. Bezbraví cukuru tazaky a jeho léta putování, falešný agent, zmrzlinová královna a ztracená místa, tajná města a jiné záhady na mapě světa. Začnu krvavou Máry, jejíž název pokračuje slovy a jiné strašlivé historky. Vydalo je nakladatelství plot, to je Pavel Jeřábek, a nejsou jen takhle jaké vždyť autor má za sebou úspěšnou knižní sérií Černá sanitka, která byla zpracována pro televizi a zdramatizovaná pro rozhlas i pro divadlo. Je to etnolog a folklorista Petr Janeček, vysokoškolský pedagog, který od různých lidí po celé zemi pozbíral 99 vyprávění o tajemných událostech a přízracích. O nichž lidé většinou tvrdí, že se skutečně stali a že je viděli, i když třeba se to nestalo přímo jim. A proto je jejich pravdivost jen těžko obhajitelná. Oto to víc pošimrávají naši lehce pověrčivou zvědavost. Příklad? Proč ne? Dům po čarodějnici. Žena podezřela, že otrávila manžela houbami. Do jejího domu se po ní nastěhovali noví majitelé a když byla matka téhle nové rodiny jednou sama doma, měla nepříjemný pocit, že slyší zvláštní zvuky. Dveře od půdy se sami otvíraly a pes, který tam jindy rád vybíhal, stáhl ocas a jen kňučel, Ale pominulo to, když... <těk> to už si na straně 32 přečtěte sami. Nesmrtelnou tůru do od lékaře, zakládajícího člena Organizace lékaří bez hranic, člena Francouzské akademie a také spisovatele, jeho román Adamova vůně vyšel česky v roce 2008, tedy od žána Kristofa Riféna. Tu vám kromě mě doporučuje na zadní straně obálky i spisovatel Jachim Topol a to těmito přesvědčivými slovy. Sám toužící po transcendenci, schvácen únavou a špínou po svátné pouti, prchá před kýčem kupčíky i snoby a jen a jen v rytmu nepřestajné chůze nachází ohniska klidu, kdy se dotýká spirituality jako nejvyššího tajemství pradávné stezky. Své utkání a nakonec i splinutí s cestou popisuje s nebývalým vtipem, švihem a elegancí. Konec citátu a stvrzuji, je to tak. Opravdu výjimečnou prvotinu kriminálního žánru prý napsal skocký spisovatel Malcolm Mackay o témných vztazích a ještě temnější morálce glezgouského podsvětí. Vydalo nakladatelství Pantheon, dříve v Mladé Boleslavě, nyní v Turnově a knihu hledejte pod názvem Nezbytná smrt Luise Wintera. Na Country Radio posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s kupectvím knihkupectvím Cosmas.cz. Jméno výdeňského novináře a romanopisce Daniela Glatowera známe z knižní produkce Nakladatelství host. Už tam vydali jeho knihy Dobrý proti severáku, to byl roman v e-mailech, Každá sedmá vlna, pokračování, které si vynutili čtenáři a Navždy tvůj. Jeho novinka Není zač je originální a dojemná detektívka bez zločinu. Hledá se v ní tajemný dárce, posílající peněžní dary do míst, na která ve svých novinových článcích upozorňuje novinář Gerald Plasek. Až dosud spíš zkrachovaná existence jaksi bezděčný otec 14-letého syna Manuela, kterého mu načas svěří do opatrování jeho matka a on proti svému ná ale odcovství ani neprotestuje protože je jakoby bez energie což se změní až po těch peněžních darech za zmínku stojí že glatauer knihu napsal na základě skutečné události pátým dnešním titulem z velkého knižního čtvrtku je příběh cituji který vás rozesměje rozpláče a přesvědčí o tom že na změnu není nikdy pozdě Aby to bylo srozumitelnější, dodám, že na změnu k lepšímu. Je to světový bestseller přeložený do 25 jazyků. O to pozoru hodnější, že je to opět literární prvotina. Australská autorka Brooke Daviesová ji nazvala Stráty a nálezy a českým čtenářům ji nabízí nakladatelství Mladá fronta. Schutí jsem listoval, neboť mě na první pohled zaujalo časté střídání běžného písma s kurzívou, ale soustředěně jsem nečetl, bohužel, a tak vám s důvěrou předám jen pár vzkazů ze zahraničního tisku. Román, který u mě balancuje na hraně mezi žalem a radostí, skutečný požitek pro čtenáře. Nebo tento román možná podnítil autorčin soukromý zármutek, ale ukotven je v něčem mnohem univerzálněji platném, v naší potřebě milovat a být milován bez ohledu na rizika. A do třetice, skutečný vyprávěřský klenot ve své nejryzejší podobě. Ztráty a nálezy mají dvěstě sedma stran. Zmrzlinová královna, která u mne doma čeká ve frontě už po několik týdnů a já pořád ne a ne k ní dostat, má těch stran skoro dvakrát tolik, přesně 506. Vydalo ji nakladatelství Fortuna Libri. Le oni řečeno, že ji zhltneme jako kornout zmrzliny. <laughs> ale já jim zmrzlinu jen výjimečně a nikdy ji nehltám, takže mi bohužel ani toto dílo s Susan Jane Gilmanové není dopřáno přečíst celé, ale zaujme už jeho první věta. Když jsme byli v Americe 3 měsíce, porazil mě kůň. Čili je to román o přistěhovalcích. Přišli tam z Ruska v roce 1913 a jeho protagonistka, naznačeným úrazem zmrzačená, nepatří ke kladným hrdinkám. Stane se z ní naopak tvrdá a cynická obchodnice, která se neštítí žádné intriky a navíc se ráda napije. Protože příběh zachycuje 70 roků jejího života, je to současně kronika moderní americké historie. a jak jsem tu i tam do textu nahlížel, nepochybuji, že se dobřečte. Na Countryrá posloucháte knižní hitparáduřipravnost internetovin kupecmsmas zbývají tři knihy dvě běžného formátu jedna větší napsal angličan Alastair Bonnet, sociální geograf z univerzity v Newcastle. Ztracená místa, tajná města a jiné záhady na mapě světa. A pozor, jde o místa nikoli zevzdálené, ale naopak z nedávné minulosti. Namátkou vybírám Agdam, největší mrtvé město na světě v náhorním Karabachu, oběť války mezi Azerbajdžánem a Armenií. Obyvatele ho opustili v roce 1993. O své domovi tam přišli bezmála 3 miliony lidí a mrtvých obětí brutálních etnických čistek bylo na tisíce. Je to apokalyptický obraz zkázy. Smutné připomínky mnoha, přesně 740 podobných míst, o kterých většina lidí odinut ani netuší. A je pravda, že kniha je současně geografickou příručkou, sociologickou studií, historickou esejí, filozofickým zamišlením i neobvyklým turistickým průvodcem, vydalo nakladatelství Jota. Často se obrazně připomíná, že náš moderní svět žije celý na vele sudu střelného prachu – Že to není metafora planá dokazují i romány, které se tváří, že jsou určeny ke čtenářské zábavě, ale stále víc jsou také varovnými hlasy, zvláště ty, které napsali autoři mající za sebou přímo životní praxi prostředí, kde se příběhy odehrávají. To je případ investigativního novináře Alexe Berensna, který opustil místo reportéra listu New York Times a na základě svých zkušeností píše napínavé špionážní romány. Jejich hlavní postavou je agent CIA John Wells, bojující po celém světě proti terorismu. Můžete o něm číst v 75. svazku Edice Fleet v nakladatelství kniha Zlín Falešný agent a nakonec nová kniha, také u nás, úspěšného Japonce Haruki Murakamiho. Kniha s dlouhým názvem Bezbarví cukuru Tazaki a jeho léta putování. Vychází ve světové knihovně Odeonu. Proč je Cukuru Tazaki mladý a úspěšně zajištěný muž stále bez manželky? Sara Kimoto, jeho nejnovější a nejnadějnější známost ho přiměje, aby se vydal do minulosti a vypátral, co se kdysi stalo, jaké dávné lásky a strachy, odvahu i zbabilost a beznaděj i víru v sobě ukrývá. Cukuru to zjistí, ale Bude mu to opravdu k užitku. To za něj samozřejmě nemůže rozhodnout nikdo jiný než on sám. Tak až se vám dobře čte. Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.